Відповідь мовив йому староденний прям боговидний, все так направду і є, як кажеш ти, люба дитино, та із богів свою руку простеру же хтось наді мною, давши такого, як ти, супутника, стріти в дорозі, доброзичливого, гарного і зростом своїм, і навроду, мудрого розумом, видно, Щасливих батьків ти родився. Відповідь мовив на це Прободар йому, світлий дозорець. Так справедливо усей доладу ти, старче, говориш. Ти мені от що скажи Та розказуй одверто і щиро. Чи виправляєш кудись До чужинних людей ти численні, цінні скарби свої, щоб зберегти їх для тебе, напевне? Чи залишити готові усі Іліон висвященний, страхом охоплені, найсміливіший у війську загинув, син твій? Нічим же не гірший в бою він завоїв Ахейських? Відповідь мовив йому староденний Пріамбоговидий хто ж би ти сам, мій найкращий? В яких ти батьків народився? Як же ти гарно про сина мого безталанного мовивш? Відповідь мовив на це проводар йому світлий дозорець. Хочеш, ти видно, про гектора старче мене розпитати. Часто в боях де слави мужі набувають на власні очі, я бачив його. Навіть в день той, коли, одігнавши до кораблів, побивав Аргеїв він гострою міддю. Стоячи здалеку, ми дивувалися, битися з вами забороняв нам Ахіл, що на сина Атрея був гнівний. Сам я, товариш його, На однім кораблі з ним прибули. Із Мірмідонян я родом, Мій батько, славетний поліктор. Муж він заможній, Роками такий же, як ти, староденний. Шестеро дома лишилось синів його, Я ж оце сьомий. Випав мені жеребок, Ахілла сюди проводжати. Від кораблів це я прийшов на рівнину, світанням мають із боєм на місто іти би строки Ахеї. Вже не докучили тут їм без діла сидіти і не можуть стримати їх поривання до бою державці Ахейські. В відповідь мовив йому староденний Пріамбоговидий, якщо ти справді товариш Ахіла, сина Пелея, то я благаю тебе, «Розкажи мені щиро всю правду, чи біля бистрих човнів лежить іще син мій, чи кинув псам на поталу ахіл його, геть на шматки порубавши?» Відповідь мовив на це проводар йому світлий дозорець. «Старче! Ні пси, ані хижі, птахи його ще не терзали». Він у наметі Ахіловім, перед човном його бистрим все ще лежить. Дванадцять минуло вже днів, але й досі тіло його не гниє. Не їдять його трупа жадливо черви, що воїв тіла полеглих в бою пожирають. Правда, щодня ледве рання засяє зорябого світла, Труп він волочить нещадно Круг гробу коханого друга, Але йому це не шкодить. Ти б, глянувши, й сам здивувався. Він, як росою омитий, Лежить ні краплиночки крові, Ані пляминки на ньому. Всі загоїлись рани, Що завдали йому гострі, Міді численні удари, так-то піклуються сином твоїм безпечальні богове, навіть і мертвим, мабуть, усім серцем вони його люблять.